Alla i bild, tack. Ja, ja, Hej och välkomna då till Flammans tv-sändning från Vänsterpartiets kongress i Karlstad. Det är nu dag två som väl börjar dra lite grann mot sitt slut. Ja. Förhoppningsvis håller den inte på lika länge som ni gjorde igår. Mm. Jag heter Tågas Lander och är inriktets Och med mig idag har jag... Anna Herdig som är chefredaktör för Flamman. Min ständiga parhäst. Och, och Eva-Bri Svensson, före detta EU-parlamentariker. Åhörare på kongressen, inte ombud. Mm. Och det innebär att du får eh, lyssna men du får inte säga saker. Nej, och det kan kännas jobbigt ibland. <laughs> När man är van att får uttrycka sin uppfattning så kan det vara lite så. Men det är självvalet att vara åhörare. Det har också sin tjusning att bara lyssna och ta till sig. Nu ska du få uttrycka din åsikt här i alla fall ja. Så att det kanske är någon tröst är ja. eh, Vad som hände igår Var ju eh, Kanske framförallt Den här motionen om att totalrenovera Sverige eh, Som i korthet Handlade om Ska man låna en massa pengar För att göra jättestora investeringar I infrastruktur och välfärd eh, Och den gick ju Inte igenom Nej. Vad tycker du om det? Jag måste ärligt säga att i den frågan jag var jag ganska så övertygad tidigare att jag stöttade. Jag tyckte att det var, alltså, vi, måste, vi måste bli det här alternativet som visar att vi kan satsa och att det är viktigt att göra det. Men den politiska debatten när jag lyssnade på den så upptäckte jag att jag började byta sida. Så när det var dags för beslut. Så hade jag varit ombud så hade jag faktiskt följt partisergörelsen mot vad jag trodde när jag åkte hemifrån. Eh, samtidigt kan man väl säga att det är väl bra betyg att vara debattörer mm. att man faktiskt eh, lyssnar på debatten och kan ändra uppfattning. Mm. Det visar ju att kongressen gör nytta, mm. debatten gör nytta. Det funkar helt enkelt. Ja. Mm. Vad tycker du, Anna? Var det rätt eh, beslut rent taktiskt av, av Vänsterpartiet att avslå den här motionen? Jag tror att det var rätt beslut av kongressen. Jag tycker precis som Eva-Britt att diskussionen i sig var jätte, jätteviktig. Och jag tror att det var det partiledningen också ville ha. Liksom. Man ville ha den här debatten för att den är central i den meningen att den, den är väldigt lärorik. Man får liksom lära sig jättemycket och i, i argumentationen kring från partistyrelsen och från de som inte ville rösta för motionen så tyckte jag att det framgick mycket tydligt att Nej, men det blir också svårare att ställa krav på kapitalskatter och på att liksom försöka eh, få till eh, riktig omfördelning via skattesystemet. När man, alltså det är som att eh, avsäga sig det kravet redan innan valet genom att säga att Nej, men vi går med på bara stora <coughs> låneinvesteringar. Eh, och det, och det tänker jag, det var bra att man, att man kom dit och att det var så pass många som röstade mot sen. Så att jag tycker att motionärerna har gjort ett bra jobb som har man skrivit motionen, men det var bra att den inte gick igenom. Du nämnde ju innan idag att det har varit rätt bra stämningen, då. Det har inte varit så mycket, så mycket bråk i debatten, här, utan de har varit liksom. God ton och, och så trevligt. Mm. Är det ju ovanligt för Vänsterpartiet? Alltså jag tycker inte det. Alltså ibland känner jag att jag, alltså jag har faktiskt jobbat i ett annat parti. Och jag kan säga att vi har det väldigt högt i taket. Vi har en omtänksamhet i det här partiet. Vi har solidaritet mellan oss. Och vi uppför oss väldigt bra mot varandra. Vi har olika uppfattningar. Vi diskuterar. Vi är engagerade. Men den här stämningen som vi har på den här kongressen tycker jag är den stämning vi brukar ha i partiet. Så Absolut Och det jag, Bara tillägga det att Det är inte så i alla partier Jag vet av egen erfarenhet Som har jobbat i ett annat parti Vilket? Att socialdemokraterna Jag brukar säga att vissa Mognar sent Jag mognar lite sent Men när man sen mognar så mognar man ordentligt ja, Men alltså Där upplevde jag ju en helt annan atmosfär Mycket prestige Och mycket Eh, alltså att man kläpprade man var tvungen att säga vissa saker för att liksom komma vidare i partiet. Och att det är precis för att de här. Och jag brukar ta också som ett exempel när jag började i Vänsterpartiet. Eh, en kvinna i offentlig sektor över 50 år fick förtroendet att från ett jobb i offentlig sektor bli EU-parlamentariker. Alltså det är tecken på att partiet är öppet för alla. Och att man tar tillvara eh, alla människors kompetens, så mycket man kan. Och godställning. Har du en avvikande åsikt här? Jag har redan sagt vad du hade på sig. Jo, men jag kan säga någonting ändå om att, nej men den gnälliga stämning som, vi pratade lite om det igår, att den gnälliga stämning som har varit lite innan kongressen här, den, den syns ju inte alls lika mycket eh, och samtidigt så, det finns ju den här kritiken, idag så har vi publicerat en debattartikel på Flamman som också har fått ett svar eh, från Emma Wallrup som är riksdagsledamot eh, och det finns ju liksom en kritik eller en diskussion som är en långvarig diskussion som handlar om liksom, hur vi ska organisera oss, vad en ledning ska göra och förankra beslut och liksom det är ju, det, den diskussionen kan ju få ta plats tycker jag eh, på ett annat sätt i partiet och jag tror att imorgon när man diskuterar liksom organisationsmotionerna och, och det som är stadgmotioner så kanske den kommer då kommer kanske också debatten då kommer det också kanske synas i debatten mm. eh, så jag tänker att eh, nu är det ASK-stämning för att nu handlar det om politiken där vi ser ett parti som är väldigt samkörda. Det är väldigt få liksom, stora politiska slitningar här. Eh, och det tror jag ändå är... Eh, sen kom, det kommer finnas liksom, anledning att lyssna på debatten imorgon förmiddag. För då kommer det kanske vara... Liksom, jag hoppas att den, den diskussionen också kan vara liksom, rak och ärlig och handla om organisation och mindre om personkonflikter. Men den diskussionen måste alltid föras. Ett annat tillfälle när det var en bra stämning var ju idag när Jonas Sjöstedt blev omvald. Då var, verkade alla glada i alla fall, vad man kunde se från fotohörnet. Ja. Um, och det var väl ganska väntat får man säga. Det var nog inte oväntat precis. Varför är han rätt person för det här jobbet? Um, dels handlar det väldigt mycket om förtroende och um, min bild av Jonas är ju att han har förmågan att skapa förtroende eh, Om sig som person, som partiledare Och därmed också för partiets politik mm. Och det tycker jag är en väldigt tillgång eh, Sen är Jonas väldigt Strategiskt tänkande person Alltså, mm. strategi är Också en av hans eh, Ja, förmågor, om mm. man säger så har han några svagheter som partiledare? Vågar du säga det? Alltså, jag har faktiskt inte tänkt i de banorna så att jag har letat efter svagheter. Men han är ju en person som alla vi andra. Så självklart har han svagheter. Det har vi alla. Mm. Och man blir ju inte en annan person för man är en partiledare. Men jag tycker också att han är väldigt ambitiös och hans förmåga nu att åka runt och träffa medlemmar så mycket. Det tycker jag också är väldigt positivt och som kanske har överraskat mig att han verkligen går in så enormt mycket för att möta medlemmar och väljare som han lägger väldigt mycket tid på och det tycker jag är, är bra att han gör. Vad mm. tycker du då Anna? Rätt val? Alltså, det, som, det som gör mig lite orolig... Jag tycker också att Jonas är det enda valet– –som, som Vänsterpartiet kan göra i det här läget inför ett val. och på många sätt. Det som är min oro är ju att... Eh, vem ska ta över? Eh, inte för att det är, han har suttit jättelång tid– –men man måste som parti, tror jag, eh, börja fundera på– vad händer efter till exempel EU-valet. Jonas sa här i en intervju i Flamman i veckan att han, han vill åtminstone genomföra EU-valrörelsen 2019 och att den känns viktig. Men sen då? 2019 är inte så långt bort. Alltså jag jag, jag, jag månader efter och nu så såg vi en, en annan sak som hände idag var ju att Ulla Andersson kom tillbaka från sin sjukskrivning och kom till kongressen. Och det var ju väldigt, väldigt fint. Men hon avtackades från partistyrelsen. Och kommer nu ägna hela sin tid åt att vara eh, ekonomisk politisk talesperson Och det finns ingenting som säger att man inte kan bli partiledare efter det. Men har man inte suttit i partistyrelsen, då blir det svårare, tror jag, ändå. Eh, och jag, kan, jag har inte frågat Ulla själv, men <laughs> det kan vara så att hon liksom, i och med det inte tänker att hon ska bli partiledare. Å andra sidan det är ingen som kommer svara på det, tror jag. <laughs> att hon ska bli partiledare. Men det är någonting som jag har funderat på i alla fall. För att eh, Jonas är bra, men Eh, fyra år till det vet man inte Måste det bli en kvinna nästa gång? Ja, obetingat ja Ja, det tycker jag med mm. Och vad finns det då för, för alternativ? Om vi, om vi räknar med att halva steg tillbaka betyder att hon inte kommer bli partiledare mm. Vad finns det då för några och tänkbara kandidater? Alltså det i detta feministiska parti så tycker jag vi har en uppsjö av otroligt duktiga kvinnor. Mm. Jag vill inte nämna några namn, men vi har så många. Och jag tycker den här kongressen har visat hur många kvinnor det är som verkligen tar plats, tar utrymme, har en klar politisk uppfattning, vältaliga, argumenterar jättebra. Så att det är inget problem. Absolut inte. Mm. Är du orolig, Anna? Nej men jag är inte heller orolig måste jag säga. Eh, Rosanna har ju ändå varit, känns det som någon slags kronprinsessa och nu har hon meddelat precis innan kongressen att hon kommer liksom inte att ställa upp. Eh, vilket jag tycker är en förlust för Vänsterpartiet. Men, eh, så, så hon är liksom ute ur, ur den leken. Eh, hon har ju ändå varit, hon har suttit jättelänge i riksdagen och har en jättelång erfarenhet. Eh, eh, men jag tycker till exempel att en person som Kristina eh, Höjlarsen är en person man kan fundera på. Eh, sitter i riksdagen nu är migrationspolitisk talesperson, Norsi är en annan sån person som jag tycker är otosilvass i varje debatt som hon deltar i. Hon är bostadspolitisk talersperson. Eh, det är två namn som jag tänker säga. <laughs> Och så, så tänker jag säga några efternamn. No. Då, då väntar vi lite med det helt enkelt. Men, men eh, som sagt, Ulla Andersson eh, gjorde väl eh, sin, eh, sin stora comeback får man väl säga idag mm. efter att ha varit sjukskriven ett tag. Eh, det var ett ganska känslosamt stund inne i kongresshandeln. Ja. Eh, både Ulla och, och, alla, vi och alla, alla andra så. grät. <laughs> hur, hur viktig är hon för, för partiet just nu? Alltså Ulla är jätteviktig för partiet Och jag tror också att Ulla och Jonas Tillsammans har Alltså de har varit ett väldigt bra lag Tillsammans um, Så att Ulla är jätteviktig Och det kändes ju också Idag när hon mm. kom Att hon betyder mycket För oss Vi visade ju verkligen det också Ulla sa ju själv också I sitt, i sitt tal där När hon kom tillbaks Och skulle bli avtackad från partistyrelsen att, att vänsterpartiet beslutade att man inte skulle ha två partiledare. Men, men det fick ni ändå. Ja. <laughs> Va, vad säger du då Hur viktig är Ulla för, för Jonas Sjöstedt som partiledare? De har ju uppenbarligen en, en väldigt bra relation. De pratar om att de brukar ringa varandra klockan sex på morgonen och sånt. Nej men det som, det som Ulla har i förhållande till Jonas är ju också en liten det större grad av folklighet mm. eh, och på det viset så tror jag och det är ett lite sådär larvigt begrepp men Ulla vet exakt var hon kommer ifrån eh, och pratar om det ofta hon har en förmåga att prata om eh, de politiska förslagen utifrån också en verklighet som många kan känna igen sig i och det tror jag är centralt för en politiker som ska kunna appellera till de väljare som Vänsterpartiet vill ha, det vill säga Folk som eh, kommer ur arbetarklassen och som Vänsterpartiet säger sig företrädda. Eh, och det tror jag är viktigt för att även om Jonas, han kan köra ganska hårt på den här, jag har jobbat på Volvo i UMI och grejen. Så han, det, men det känns ändå inte riktigt som att det, han, han grundar liksom inte riktigt i den. Man tror, man tror inte att han egentligen har jobbat på Volvo. Jo men jag tror honom. Jag tror säkert att han har gjort det men han känns ändå mer som en folkhögskolelärare än en, som liksom en, en Volvoarbetare. Och det jag, jag tycker att Jonas går hem hos eller jag tror att Jonas går hem hos många just av den anledningen som du nämnde i början men jag tror att Ulla går hem hos en helt annan grupp och på det viset så är de väldigt väldigt Liksom bra tillsammans, sen tycker jag att det är väldigt kul att se på Ulla när det är de ekonomiskt politiska debatterna i riksdagen när de står där alla gubbarna, eller de unga killarna som det ju är nu och så, och, så, och så Ulla som liksom är verkligheten på något sätt det tycker jag är härigt, sen är det inte så många väljare som tyvärr tittar på de ekonomiskt politiska, eller liksom budgetdebatten i riksdagen men hon har ju många andra liksom, hon får ju synas på många andra sätt det är väl bara ni ledarstribenter egentligen som tittar på de ja, där debatterna? Nej, det är väl egentligen det. <laughs> Men den här, de här två och alla andra ska ju nu försöka föra ut den här valplattformen som man håller på att besluta om. Mm. Och det har inte varit några jättestora kontroverser där egentligen. I alla fall inte än så länge. Mm. Vad, är, vad är viktigast i den tror du? Alltså, um, jag tror helheten, alltså um, vad vi går till val på ett jämlika rättvisare samhälle ett mm. samhälle för de många och inte för fåtalet rika och så vidare. Mm. Och det jag tycker är jätteviktigt är att vi vågar vara tydliga. Vi måste vara tydliga i att vi vill ha ett annat samhälle. Vi vill inte göra de här små justeringarna, mm. utan vi står faktiskt för ett annat samhälle, ett bättre samhälle. För de många människorna. Och vi ska vara stolta när vi pratar om vår politik. Vi ska visa att vi är stolta över politiken. Vi ska också visa att den är genomförbar. Mm. Och det alltså trovärdigheten. Vi måste vara övertygande. Mm. Vad tycker du då? <laughs> Nej men eh, jag är lite förvånad ändå över debatten, över motionerna som har kommit in. Det som, det som har varit de två stora debatterna nu är ju framförallt eh, den om 60 sextimmarsdagen som man då inte har beslutat om utan kommer att besluta om imorgon eh, som handlar om huruvida 60 sextimmarsdagen ska vara en, en huvudfråga i valrörelsen eller inte. Som man alltså sköt upp nu idag i på eftermiddagen? Mm. Precis. Och sen så var det den här A5-motionen från igår då som handlar om, om investeringar versus skatteuttag. Eh, och och eh, tyvärr, alltså det här låter så konstigt, men det, det är ju ett väldigt enat parti. Partiet är liksom ideologiskt eh, på ungefär samma eh, nivå just nu och man liksom känner en väldigt stor samhörighet ändå. Man vill skruva lite åt olika håll men, men liksom, det är inga stora. Och då tycker jag att det är lite synd för att de stora systemförändringar som, som jag tänker mig att man också måste prata om, vilka är de då? Det är marsdagen. Det är den enda egentligen. Vad finns det mer för, liksom, alltså när man tänker på till exempel hur eh, Moderaterna på sin kongress eh, tar beslut om marknadshyror och eh, att man ska slakta las. Då sätter man liksom helt plötsligt en spelplan som, och alla vi andra pratar om det, eh, alla partier reagerar på det, alla liksom man har flyttat. Det är ju höger vänsterfrågor eh, men man... Man får ändå alla att prata om precis sina frågor. Vad är de frågorna på vänstersidan? Vad är de frågorna som flyttar över att Moderaterna måste svara på de här sakerna? Hur, hur, hur gör man det? Man, man pratar ofta om, och Aron Etsler skrev en lång och jättebra debattartikel om liksom Galtanskalan här precis i början av kongressen. Men var är de förslagen? Jag, jag efterlyser de konkreta reformförslagen som inte bara handlar om att skruva muttrar utan som handlar om att systemförändra på kort och lång sikt. Jag är överens med Anna därför att hon uttrycker det mycket bättre än vad jag gjorde. Alltså vi måste ju stå upp för det. För det är den politiken som vi står för. Det är den som samhället behöver. Och det, där håller jag helt med Anna om den analysen. Men är vänsterpartiet, medan Moderaterna är ett mycket större parti än, än vänsterpartiet. Är vänsterpartiet, kan de liksom sätta agendan i den politiska debatten? Alltså, vi måste ju sätta agendan. Vi vinner inte val om vi inte sätter agendan och får debatten om våra frågor. Och Det jag upplever när jag är ute och träffar människor så är det ju det, det man saknar idag. Man saknar den här visionen om att det går att ha ett annat samhälle. Och det, det är ju där vi har vår roll. Alla andra har ju svikit. Borgärarna vet ju vad de står för. Och så har gått i deras håll. Alltså vi är ju garanten. Och då måste vi visa på de här stora samhällsförändringarna. Och att de är trovärdiga och genomförbara. Ja, jo. Nej men, eh, jag, jag tänker också jättemycket på att även om Moderaterna är ett jättestort parti, de har jättemycket pengar och de är liksom i yttersta högen. I, sen kommer Sverigedemokraterna Men eh, Vänsterpartiet är ju yttersta och Jonas sa själv, vi går så här, vi är Sveriges enda vänsterparti. Eh, men varför varför har man då. Eller, och jag förstår den här strategin. Man vill överta egentligen den gamla socialdemokratiska positionen. Det tycker jag är en bra strategi. Man ska snå liksom arbeta väljare från socialdemokratin som är, som är besvikna på att sossarna har gått för långt åt höger. Det är ett, det är ett utrymme där som vi som, som vänsterpartiet liksom kan ta. Men, vad, men jag tror till exempel att man kommer rösta, kongressen kommer rösta ner detta med att göra tandvården till en del av sjukförsäkringen. Man kommer rösta ner diverse olika sådana saker som inte. Alltså det är en utbyggnad av välfärden att låta tandtänderna vara en del av kroppen. <laughs> liksom. mm. det är en, alltså man måste göra, tänka på mer sådana saker som handlar om att utveckla. Det kan ju vara en sån liten sak som nattis. Jag tycker inte att det är en, liksom, det är ingen obetydlig reform. Om du förklarar vad nattis ja. är. Det är alltså barnomsorg på obekväm arbetstid. Det är alltså att man ska få ha sina barn på, på dagis till exempel. Ja. Även om man jobbar natt. Exakt. Tack för förtydligandet. Och det är liksom, men det är, det är en ganska liten form ändå. Man måste också tänka på vad är det som förändrar samhället på lång sikt. Um, sen efterlyser jag också liksom en, en, en las- opinionsbildning från vänsterpartiet det är inte nödvändigtvis så att man kan överlåta den bollen till socialdemokratin även om jag nyss sa att vi för liksom diskussionen, men det finns ju också saker att utveckla i LAS som gör att vi inte längre har sms-anställningar men det är, liksom, det är också lappa och laga reformer men jag, jag efterlyser ändå att man vågar ta den debatten också men kan man göra hur mycket som helst? Hur många stora genomgripande samhällsförändrande reformer kan man köra på, på en gång? Ja, men det, alltså, det fina är ju att vi måste visa på var en av dem och vad de leder fram till. Alltså det är ju ingen som tror att vi gör alltihop över en dag och så vidare. Men vi måste visa möjligheten och visionen och göra det trovärdigt. Mm. Och ja, folk förstår ju att vi gör inte allt det här över ett dygn. Mm. Men man behöver känna att nu är vi på rätt väg att förändra samhället. Mm. Mm. Och, då, och då säger Vänsterpartiets kritiker Ja, men det är lätt att säga, ni kommer aldrig få det här genomfört. Och då, och då menar jag, det är också fånigt för att om man inte ens eh, framför en tanke någon gång nej, men då kommer ingen veta att man har den. <laughs> det är liksom, det är klart att det är, men man, vi kan göra vad vi vill det är, det som, det måste, det är liksom politikens möjligheter är oändliga att det som en socialdemokrat men det, det är sant liksom och det är det, som man måste, det är det man måste tuta i sig politiken är det möjligaste konst sa, eh, sa eh, Jacob Stottir sa det igår mm. Han var på besök här. Mm. Eh, ni, eh, jag vet att du, Anna, eh, är inte jätteförtjust i EU som projekt. Och det det. du har ju varit EU-parlamentariker. Ja, och EU-motståndare. Och, EU <laughs> och eu är ju kanske inte en jättestor fråga på den här kongressen. För det är ju inte ett Europaval den här gången och så. Eh, men, men det finns ju ändå... Eh, idéer i alla fall om ett swexit till exempel finns det en om. Vad tycker du om det? Jag tycker det är alldeles utmärkt och så vill jag säga att när du säger att det här är inte är ett Europaval mm. alltså riksdagsvalet är ju, alltså parlamentsvalet är ju definitivt inget EU-val om frågan om vårt förhållande till EU, för det är ju ett parlamentsval. Eh, det man måste jobba för nu det är ju att få en opinion ett nätverk som jobbar för att vi ska få en ny folkomröstning som riksdagen får ta ställning till att vi ska ha mm. och ehm, vi sa tidigare att politik är det möjligaste konst. alltså mm. allt kan man göra genom politik men då måste vi också ha en politik som vi styr med EU-medlemskapet så blir politiken lite vid sidan av och är det är juridiken som bestämmer och det och den demokratifråga som EU är mm. alltså det är väldigt eh, jobbigt och svårt att känna att så är verkligheten. Mm. Och därför måste vi börja diskutera ett svexit, en mm. folkomröstning, en opinion. Och det är samma sak som vi talade om innan. Det här görs inte heller vid men vi måste ju visa på möjligheterna och samarbeta med andra nätverk, organisationer och så vidare för att få frågan på dagordningen. Den mm. kom ju liksom inte av sig själv, om ingen lyfter upp den. Och det är där vi har ett ansvar som vänsterpartis att göra det. För med EU-medlemskapet så vår vision om ett socialistiskt samhälle det går inte att genomföra så länge vi har ett EU-medlemskap som hänger över oss och dikterar villkoren. Mm. Tänker du likadant Anna, EU går inte att reformera, det måste överges? Ja. Allt jag kan om EU har Eva-Britt lärt mig så jag kan liksom inte <laughs> säga någonting annat. Nej, men, och jag tycker att Eva-Britt har naturligtvis helt rätt i, i allt hon säger och EU som projekt är det eh, tycker jag att man kan se också i debatten om EU och när man tittar på Europapolitiken och vad som händer där att eh, det är ett svagt ledarskap, det är eh, mycket, ganska mycket som är skakigt man försöker ge bilden av att det inte är så skakigt nu när, när Storbritannien ska lämna, men, men Frågan vad EU ska vara till för och vara bra för. Alltså det vi tidigare har sagt har ju varit så här öppna gränser. Och liksom nu ska vi ha så här inom EU. EU ska inte bygga några murar. Men jag menar nu har ju det enda EU har gjort de senaste två, tre åren är ju att bygga murar. Då finns liksom inte ens det kvar. Och sen kan man säga miljöpolitiken är det som där, där EU kan spela roll. Och man kan ha liksom en, en överstatlig lagstiftning på olika plan. Ja, det kan vi också ha. Hård, jättehård miljölagstiftning i Sverige. <laughs> Så att det, det, är liksom, det ena behöver inte utesluta det andra, och jag tror att- det som jag ty tycker är det allra viktigaste är rent strategiskt. Börja prata om EU, börja prata om EU-motståndet. Börja visa att det här inte är gångbart. För att just nu är det enda partiet som gör det, det är Sverigedemokraterna. Och i ett läge, för det kommer komma ett läge- när vi ska ha en folkomröstning. <laughs> för att man kommer se att Europa, ett Europa som liksom vittrar sönder och det europeiska samarbetet tror jag då, vi, då måste vi ha en vänsteropposition för att det inte ska bli som i Storbritannien i den omröstningen där den var liksom väldigt xenofobisk liksom rasistisk på, på ett väldigt tydligt sätt och vad det gör med ett samhälle när man liksom får en sån debatt. Så att, för mig finns inga, det finns inga alternativ eh, om inte partiet har i den här frågan. Eh, vilket det inte ser ut som att man vill göra inom en snar framtid. Det lät lite så från... Jag vet inte om du hörde på det. För det var... I partidelsens föredragning av de allmänna motionerna så var en mot uppe och pratade om just de sväxigt och om liksom att tillsätta en sväxigt utredning och så. Eh, och sa att eh, EU-motståndet det ska vi visa i valrörelsen 2019. Och om man har haft en sån diskussion i partitidelsen så är det superbra. Eh, men, men jag tror kanske att det måste till en utomparlamentarisk eh, EU-motståndsrörelse EU som inte är nej till EU. För att nej till EU har liksom stagnerat i någon slags, jag vet inte, det, de, det, är, ja, men det man kan säga mycket. Ja, alltså och att nej till EU. Jag jobbar ju fortfarande i nej EU också, men jag håller med Anna om detta. Så efter en folkomröstning, efter EMU-folkomröstning och så vidare. Alltså de som har varit väldigt aktiva i det, det är väldigt lätt att man, alltså man tappar gnistan. Vi har Tillåt. vi måste liksom få nya som behöver driva det mm. och det där håller jag helt med Anna om, vi måste ha en utomparlamentarisk rörelse och det, det är många frågor som man behöver det för att sätta tryck på parlamentariker för de liksom, det kommer inte från ovan utan det kommer från ett opinionstryck och där måste vi bygga tillsammans med andra också. Mm. Det står väl fortfarande om jag minns rätt i vänsterpartiets partiprogram att man, att man ska inte vill vara med i EU men jag vet att det är många som tycker att det hörs inte speciellt mycket Nej, det hörs inte speciellt Vad beror det, med på? det på? Men på andra sidan ska jag säga att det, att det står i partiprogrammet och när varje gång det har funnits några motioner, för jag har ju några som har sänt in motioner om att man ska ändra på det, och då har man ofta begärt votering på kongresset för att visa hur är stämningen egentligen och då har de är förlorat så att fortfarande så är det ju väldigt starkt bland Vänsterpartiets medlemmar och väljare att EU är inte är något för framtiden. Men vad beror det på då att det ändå syns relativt lite i, inom Vänsterpartiet? Vi är för upptagna av de dagsaktuella frågorna. Och det, är, det har vi pratat om i de andra politiska frågorna också. Att vi får inte bara jobba med de dagsaktuella där andra sätter dagordningen och vi. Utan vi måste ju alltså sätta dagordningen och inte bara prata om dagsaktuella frågor utan de stora samhällsförändringarna. Yes, det sammanfattar väl den diskussionen tycker jag ganska bra. Mm. Um... Nu väntar vi på ett beslut om 6 timmars arbetsdag, hur det ska se ut i valplattformen, hur det ska formuleras. Vad är det mer som finns kvar att, eh, jag vet inte om jag ska säga sig fram emot, men... <laughs> mm, nej, men det är inte jättemånga strider kvar. Alltså det finns några allmänna politiska motioner, de är alltid många som är uppe. Det är en, en talare per yrkande ungefär och sen så, och sen så röstar man. Eh, och sen så finns det då stadge och så. Jag, jag tror att det kommer bli en, en viss diskussion om det här med en intern debatt eh, som jag sa i början och så. Så den kan man ju hålla utkik efter. Men sen så eh, har man ju också valt en partistyrelse eller de ordinarie ledamöterna. Och jag kan ju säga att jag har drivit på, eller jag var väldigt besviken över att Alis bat inte var med på det ursprungliga förslaget. Men eftersom det var två personer som hoppade av från valberedingsförslag som inte längre stod till förfogarna så plockade man in Ali på första. Eh, plats på, ja, på ersättarlistan men han blev alltså invald som ordinarie idag och för mig som utomparlamentarisk och eh, fristående vänster så tycker jag att ja, det var ett mycket bra val att sätta i partistyrelsen. Varför? <laughs> Nej men för att Dahl är en av vänsterpartiets mest kända politiker eh, och man behöver inte bara för att man är känd ska man sitta i partistyrelsen men jag, jag tror att Ali till exempel skulle kunna bli en exemplarisk eh, eh, liksom, talesperson i till exempel ekonomisk politi politiska frågor när Ulla den dagen hon bestämde sig för att lämna. Eh, det tror jag är jätteviktigt. Han har varit en av de viktigaste liksom, förhandlarna eh, i, i, eller i samarbetet med regeringen. Han har liksom en central position i partiet redan. Varför inte då göra det, liksom få det mandatet på riktigt ifrån? partistyrelsen, eller liksom i partistyrelsen um, för det är ju så demokratin i vårt, <fungerar> i vårt parti säger jag, jag är inte ens medlem längre men i det här partiet fungerar att uh, um, liksom. det ska ju faktiskt utgå från kongress, den kongressvalda partiledningen och har man då en massa andra människor som sitter och har en massa annan makt men inte sitter där så tycker jag att det är lite konstigt du då som eh, åhörare, vad ska du åhöra imorgon för något? Um, ja det blir ju spännande om sex timmars arbetsdagen, det får mm. vi ju se fram emot med eh, spänning. Det är nog det viktigaste tror jag för mm. mig som åhörare nu. Mm. Gott, då eh, vi återkommer ju imorgon, inte du kanske, men jag och Anna kommer tillbaka. Och, eh... ska vi säga vad det vad är det för klockslag? Ja, det, ah, det, det kan du säga, för ja, jag vet inte det vilket det är. Klockan kvart över elva i alla fall så kan man titta, för då har vi en intervju med Jonas Sjöstedt som ska få sammanfatta eh, den, den här kongressen lite grann. Och så ska vi fråga honom lite olika saker. och Kanske kan fråga honom lite om EU och lite, ja, lite om olika grejer helt enkelt. Mm. Det blir kul. Har du något som du tycker att vi borde fråga Jonas inför Flammans tittare? Jag tycker ju alltså får honom lite om EU. Tycker jag. Då gör vi det. Ja. Så tackar vi för den här gången. Ses imorgon. Det gör vi.